Йому ніхто не повірить, глухо заперечив Путилін. Чоловік, на якого працює Градов, практично вже не має впливу в своїй організації. Незабаром кампанію з його усунення буде успішно завершено. І тоді влягавого не залишиться ніякої, навіть такої слабенької, як зараз, опори. І тоді він перестане бути для нас загрозою.